tim uh, svojim četvrcima. Uh, sastavci ima četvrte prikredenije odbora dialogu se javnišću, tada je intelektualna, publika, ideologična i tu su razne teme su, uh, ovdje raspravljene. I na neki način uh, imamo jedan taj uh, respons, ja. pravi, želim da to bude još veći posjet nekada, da je jako imao ljudi, ali eto, danas je s obzirom toga i nijeme možna i to uvijek za ovaj posljed. Te, te dakle, tema je jako važna. Možda čak, ja nisam siguran, bi se moglići to najvažnije tema uopće danas civilizacije. Jučer je, che era i nostri segni, Господи, basta che ci scade, oggi ho venerato Farsinil je počel ti I sad se pitamo. I tada da su tada nije pisili da, so, da, da imaju šteki ima posljedice, da će biti izbnoviti nekanični. To i taj su mislili drugog odbude i štapuljčni. tema ili su ovi ovaj, uh, uh, nekritični, neukušeni, da ne govorimo o tu možda nema to o ili su ovi ovaj agiljeni u tome vidi više stave, kako pacienti imamo da pogledamo četiraju od drugih pacienti u svojim slučaju, koji se uopće ne sami sa, sa, uh, sa NDR-ma, tako se dječe i sebe, i druge, tako ja sam vrlo jednog da je njegov tog imao boljski i meni njegov profitirao od toga svoga. Onda tu se o te možete samo biti oborci sveti u jednako tako stavljaju. Onda ja, ja pitam ja, pa kako, odkud te, te informacije? Kažem pa ono na web stanicu. taj si vam dao informazioni ko sem da se. Danas, danas većina novica znam kao, medicina I se, se uzimaju se vodaci in jednostavno se pripisuju, stavljaju se na neke portale to sem da širi po Dakle, okay. prva netočna kad dođe, ona, ona e, Na koji način se da, da to neki, u nekim zemljima se to pravo ja To je, a međutim, današnja na, naše svijeta svijeta je naša svika svijeta i svika medija. E, Udruči da uvijek je jako krzo i ono što je važno napomenuti manji ljudi. Manji ljudi, ljudi, mi još koji smo sad u okoljoj osobi, možda nismo toga dokonali. To oni današnji, oni će biti pa puno u tome. Oni nećemo biti drugih informacija. To će biti svijet suznanja. I meni jako drago da je danas organiziran ovaj slug. E, Voditelji skupa, u prvom redu je rekao nešto o našem ne voditelju znanstvenog vječa, to je akademiji Setja i tu bi mu sad čestitao jer on je koji učio dobila na namjeru, bio sam krša za život na djela. na osoba učenju novinarstvu, kada oni v 18.6 iz informacije you malio čekanje, dakle napisao je drugi edici o tome, drugi je niz nagrada i česti što ga stavljaju zbog kolumnista, kao što je jednog tani s možnostom posebnom ovom, je druga najveća je drago da počiniti prvi uvrtičan i njegova pa ideja zapravo da se ovo Zato, to je Uh, Maža Karolača, profesora Malovića, je jedna od najiskustnih novinara uh, i nastavnika, kakre je moj na niz piske uh, učilište i fakulteta i na niz pozitivnog studija, kakre održavaju uh, održava tečaje i diskustije baš iz ovoga podmičja, da je najkompetentnije te u tome, a tu nam je i, i naš uh, uh, profesor Cigler, Kazavišni kritičar, teatrolog, tako da vidimo na koji način, na koji način se ovi problemi rješavili u području, području uh, uvjezosti. Evo, u publici je tolika zamenita gledana da mislim da, da ćemo sigurno izračitati uvjezosti. Hvala vam Znam, dobra reč, da je samo nekoliko lječe reći došli kao predsjednic nastavnog lječa za kazovačne figuralne izdvođenice Hrvatska akademija znamnosti i ljudnicosti i da kako zakladu čestniku akademiku na ovaj prepočetki, na koji sam me i ovaj glamat na desko pustiraju pozeru. Mislim, da ću mogli nešto više reći prije svoga priloga ovome temi i prveći i ostalići za raspravu. Sada se htio reći da je ovo sada druga, u nisu, krivina, kojima je naše znanstveno dječje opnovilo svoju djelatnost. I ono što je posebno zemljuje, također predstavno nije ide dječje kao što se i i nije bilo na taj način tako važno i prestožno da se naši Htio bih samo dvije stvari na što me podsjeća ove će se pripraviti. Jedno je, kao što nas praćali, da smo nijeli svoje što je i da o otretu, nekako košto što jako o organizaciji prisjetio sam se nekako da, nek se čuje i naš glas. Krstav Pavlič je napravio hrvodnu hobbit sa jednom notom i blagoga podsmjeha na račun ovih koji u sredo-zapadnoj Hrvatskoj osnovaju glasne terapije ostanice i misle da i oni mogu svoj glas ustupiti u eter, kako se to kaže, da ima razloga da se čuje i njihov godine. Nakon 44 godine mi da imamo pokaz tim da je danas to nek se čuje i moj glas postalo ne nekakav eksces, ne nešto što je eto tako je na maloj reči eksofičnih vizadnog pojava, neko nešto što preti i zagušenju uopće dalje višljonskog godina i 100 godina tome dručije na stvar. Najme poznati kazavišni čovjek, Edward Gordon Craig, koji je nije u praksi dobro prolazio, da je živio malo ali je bio čovjek koji je znao vrlo dobro samoga sad prezentirati, Uređio je časopis Maska i u tom časopisu objavljivao je različitih autora iz različitih odlučja, bila je tu i povemika njegovih sa nekim profesorom stavcem Kazavišta iz Indije, bila je svega i svačega, da bi se nakon mnogo godina ustanovalo da ti za to autore muslimi postavili. Od različitim pseudonijima Kret je sam, sam popunjavao svoj častopis, sam je te povemike, a čini mi se, i to će sigurno naši odlučari dotirnuti, da se možda danas susrećeno s nečim taki da pod nizom ovih neovisnih svrdomima koji jsi ti glasovi koji se žele čuti da povremo te dvije stvari, da, da je možda riječ o mnogo manjem ili razmiredno manjem broju ljudi od kojih neki koaliziraju sami sastavom zastupaju ove i one te strane stavove da uživaju u tome kako su bacili neku post. Je moguće, samo je samo prošlo je mnogo, mnogo godina dok se je ustanovio da je silo, nema, svoje tekstove i da nikakvog jednica s kojim on organizirao pod što nije bilo, A pitanje kako će se ustanoviti i koji su i odakle vodi ovi o kojima će modno danas dovoljiti. Evo, toliko da se želi da ovo Yeah, to yeah. it. Yeah. komeći kolini Morisu s objelom da smo, kako internetski način nađivati ono trebali govoriti. Tako da je tema potpuno ražučica od onih i sada tamo izluša gulog medija, dvukštva i tako dalje. Sporaciju demokracije odlože, tako da javljeno agens medija o i antikletonizma, što na neki način pokušava prebladavati u ovom svijetu multimedialnost. Jednom je, još sam onda rečao, da imam glas kao Kadino Vozanić. Vjerojatno što ga govorim o ali tu je prof. Vradić, koji ima ugodno štadnika pa će trebati da imam glas. Nakon godina učinja, ujedinjenje ste uspješno položila sve prašene perifikacijske ispite za uvod za uvijek uvijek. Je prošlo vrijeme da se intervjuvalci zapitaju gdje su li naši pridobarači predpisali odbore na taj ispita pitanja, budući da su se demokrace vjeficiti povećali uvezi smanje? Duh tabularizacije javnosti stahvatio je prvozvanje znači pozbjene javne medije, koji će svoju glavnu funkciju počeli dajiti u odnosu na tržišću, a ne na demokraciju. Međutim, i takav je cronobizan poteljnjiva zadnjada, jer kroz organizaciju svijesti o smislu javnosti, gledano se i tiraži opakavno. Ali se drastnici, medija, dajte više takve interpretativne logike. Ne vam pripada divin, ako demokracija gubi ekonomskog području župstva, sve do. Tako se, umjesto medija koji dijeluju u slavnosti u suštavom zakonima, boljim objećajima te poštivanjem visoki standarda poštivnih građanskih prava, šira mediji koji je odmijenom biti instrumentom pozitivne društvene komunikacije. Već žele diktirati politične dobiđaje, sudbare presudne i nitane sjatnosti, neodistama pravnim utrosima i stvaranjim informacijskim hodima nađaja. Niki u civiliziranom svijetu, recimo srdeo, vrati, vrat, zakljeno, četličan, poče, od srdeo, čiji situacije volimo nam vratiti, nasljedno je televizijskih nađaja, neke u gađama, kateri prišli zakon, ploče od korazov, pravile političke To se pokazalo na drugu protu zakon, postavljeno šakom na osamstvijem zanimu, Iza čega je vođa metalanskih prosvjetnika svakog dana dobivao veći medijski rang od predsjednika vlade. Ali, kada se stvonio zaključak da ti prosvjetnici smanjuju redni HADZ-a, došlo je do zanimljive koincidencije, pa su so oni preko noći nestali zetara. Što također govori o demokratskom kredibilitetu glasnih medijev. U nedavnoj emisiji otvoreno, KRT-a Dozvoli je osnjeniku Zrakku Mamiću da primijena i potpredsjednika hrvatske vlade nazove razmica. Medijsk pokrivanje koji čenja Gračevamić bila je potpuno predimenzionirana, što govori o stanju znati medijske i političke kulture. Proteklog mjeseca predsjednica Republike Kila Grada Petarović posjetila je u ustanovu na način koji to do sada nije učinjali jedan domaći državnih. Ne samo protokularnom, već s da se upozna s cjelovitim djelovaju razum i predlozima za dugoročno soradnje. Mediji o tome nisu izvijestiti, jer događaj nije ima potrebnu dozu skandalozne trivijalnosti ili bar privlačne poduzakonitosti. Profesor Thomas Peterson z Harvada uočio je to kao globalnu tendenciju od 1994. u svojoj knjizi Out of Order, napisaoši, citiram, da tisak gotovo uvijek prenaglašava loše, a umarjuje vrijednost dobro. Mogu li onda biti uopće podržati samo disciplinu svog demokratskog digniteta? Hartner je nedavno objavio da više neće ukošćinati novina reportala direktno HR i dnevno HR ne iz razloga zbog toga što se na njih naločno znači jezik laži i mrži, već tek nakon što su neprovjereno i neistimito govorili o djelavnicima HRD-a. Tko je onda da se bori za demokratskoj objeljatovjenost medija? Samo novinari, vlasnici medija, građani, civilno društvo, stranke, vlada. Nitko sam ne može pobijediti u ovoj potakvici dekompozicije stvarnosti ali neko ipad mora preusjeti osnov. Jesu li to političari ukoliko ignoriraju demokratske osnove javnih medija i njihovu uđubjenu obvezu? Veliko je u pojavnicu kodite remisije VUNCA u studiju dolaze etablirani političari iako znali da je slučaj za divanje droge i plaćanje prostitutine. Dio te relativizacijske demagogije da su svi nedi jednaki jednako rijeveni Bez obzira na svoje ponašanje i držanje proštvene razme, prouzročeno je i otvaranje prostora revizionizmu, koje u političkom relativiranju prošlogu vidi i metodu potkropavanja dosegnutih civilizacijskih vjednosti. Kolonizm je očinom listom zapravao sa, recimo, totalitarizmu Socijalističke republike Hrvatske, isto doma pišući kako treba žaliti za Degresija u javnim medijima, hrvatsko društvo ne stoje još ni pred, pred modernizmom, a ga ne pred postmodernizmom. Zbog toga se ove tendencije ne mogu podvesti pod u kojoj glavni utjeca više nema nevnost ili dinamad, nego razne, uglavnom plutokratske, lobističke skupine, pošto, one poštoju bar konvicionalna, hormonalna, mjerila javnost. Demokracija se substveno pokušava prikazati kao teror načine i teror banjine, kako je to odavno premijeniti Aleksandje Tokiju, samo ne kao pravo građana da upravljenju svojim životama u svoje političke zajednice. Time se uz pomoć i te kompanija, društvena obreza za pravo neinformiranje svih rađama nastoji transferirati u individualnu obrezu Izvješć, izvješćivanja o samima sebe. Što se i postiže putem antidruštvenih društvenih medija. Svatko može postati komentator dirigiranih nas medijskih vijesti na svom Facebooku ili blogu. No čak i vodeći news portali neretko nisu u stanju sigurati dignitet komuniciranja u podnožju članka. Pa se recimo te portalu može naići na niz semaformnih i artisemijskih poruka podređena slanka goštjena na njegovu živostku povijestva, bez okrela na činjenicu, što administrator napominje, tako nikako neću dozvoliti takvo pseudonimno sramočenje. Nakon šlanka Hrvatske gori na indijs HR, čitavci su se javili poluku objučaj, umiranje, umiranje starih partizana je slako. Što bi se vama već trebalo prihvatiti kao normalnu ludističku reakciju. Dok se u nekim drugim zemljama kažnjavaju vlasnici domene zbog zločinih internetskih progova, kao što gospodin seče pogornja ili anonimaca koji žele destruirati svaki konstruktivni forum, ona se to još uvijek uvodi pod svobodom i stažavanja. Iako je prvo siječnja 2013 izmjena kaznenog zakona stoji odredba da će se i virtualno zostavljanje smatrati kaznim djela i ovaj, opod drugih zakona služi za trebisivanje, a ne za primenjivanje. Ko im pogošao vrati diskusije na informativnim portalima, brzo će primijetiti da internet svi demos ne zanima neki dođe ili problem. Pošto se rezultanti u tiri čas prepuštaju svojim temama i međusobim ređanjima. Sveto reaktorizira pitanje, licenziranje alovinjala, jer izgleda da jednom u ovoj struci preveliki broj vlasnika ne drži do svojih derotoloških akcijova. Kako već svi tipovi medija imaju svoju digitalnu inačicu koja će zbog potrebe za trenutačnom informacijom u dušnosti i premaniti, trebali bismo promišljati mjere za sprečavanje stvaranja mizantropske percepcije kao glavne tendencije medijske komunikati. Internet se predstavlja kao sredstvo direktno demokracije jer posjeduje tehnološku kapacitet da u istoj temi u isto vrijeme mogu komunicirati tisuću građana. Često se i tu radi u Vladi pošto nemali broj političkih stranaka koji vježbava svoje botove ili pojedinice čija je misija da pod važe imenima neovisno i neutralno zagovaraju stajališta svojih stranačnih voća i na taj način utječu na formiranje virtualnog, a potom i društvenog javnog jedna. Sve češće i moguće političari pokušavaju stjecati moć pomoću prijeđanja putem svojih Facebook profila. Za razvoj kod i televizijskih postoja kojima zarada koncesija nju sport se samo smatraju profesionalno kompetentnim, mada politički nekorektnim medijima, jer se nekorektnost više aljada, što više klikova, to više oglasa, čime se topužne informiranje pretvara u bitnu spopa recima ili agresivno i reklamama. Kako proširiti kišov demokratske stabilnosti i sigurnosti na masovne i personalno Suženi korisnici posjećaju da nekadašnje inspirače zlata jer moraju prijeći kroz mnoge medije da bi dobili dugku istine. Dezinformacija se upravi u slušama obještene agencije u svojim tajnim ratomima, ali dezinformacija ne smije biti osnova oblikovanja demokratske javnosti bez koje se ne može govoriti ni o vjerodostojno, ni o vjerodostojnoj Medijska odgovornost za demokraciju postoje, ali postoje i politička i profesionalna urednička odgovornost za demokratske medije. Netransparentnost vlastništva na nije realna podloga za demokratizaciju medijskog prostora. Ono što Hrvatskoj podhitno treba je opće prihvaćena paradigma političko-medijskog i receptivnog osvjećivanja jer loši medelci, loši sluštovci i loši čitelci favoriziraju loše halte. Nisam optimista niti najman, ali što više ima raspravo, što se javnost više uključuje, mislim da će se polučiti neke rezultate. Ja bi najprije se referiral na dvije riječi iz naslova ove tribine, to su so nedemokratičnost i anti-intelektualizm. Njemački teoretičar Gerd je definiral medije tam početku 20. stoljeća, gdje se rekoj da se masovno komuniciranje odvija putem medija, da je ono uvijek sa odmakom, vremenskim i prostornim odmakom i da je uvijek jednosmjerno. Da nema dostavno komuniciranje. I ta jednosmjernost u kojom smo joj kolege koji su sami ostaria u novinarsku, mi smo komunicirali jednosmjerno, mi smo slali Bogu. Dobivali smo neke pismo čitati, otvarali smo na radio, na televiziji, telefone za naše slušatelje, gledatelje, ali de facto je to bila dirigirana jednostirna komunikacija koje su so novinari radili po nekakim svojim profesionalnim kriterijima i standardama. Danas, internet je slušio tu jednostirnost, otvorio dvostirnost komuniciranja, što je jedan eksplozivni razvoj donijelo u međusobnom komuniciranju sa, bojim se, negativnim posljednicima. Koliko je ta demokratičnost jako puno značena, da svako može izmijeti svoje mjegove, došli smo u situaciju, pa to je već nekoliko prethodnika, spomenutno da su dobar del tih komentara koje se javljaju, tih informacija koje se javljaju, da de facto bjega u, rekli, bjega u anonimljosti, jednostavno doveli do toga da su to ljubačnice, da su to mjesto primitivizma, vrijeđanja itd. Druga stvar je antiintelektualizam. intelektualizm Ja mislim da nove koji drže do sebe smatraju da su intelektualci, da imaju neku određenu intelektualnu uroku. Teško je odrediti ko je i kako postoje intelektualic. Masovno komuniciranje se odvija, rekli smo, masovnih medija. Što je masovnije, to je publika na nižem razvijem. Jednostavno, masovno komuniciranje ne može biti na razvijem jedne intelektualne rasprave većina sudionika i većina primatelja poruke i većina konzumenata masalnih medija nije donosla o intelektualnu komunikaciju. I novinari moraju, da bi bili razumili, spuštati razinu komuniciranja sa velikim e, procetom e, newsportala, interneta, predoštvena <tose> to, to je postalo još drastičnije Konzumirati kvalitetne medije. Ako recimo našem društvo, prema nekim podacijima ima od 12 do 20% visokooprezovanost, ono to je pitanje uvijek kako se mjeri neki, recimisti kaže 12, oni koji vole napumpati stvari, kaže ima i 20, kako se računaju određene uzraz, dobi itd. A svejedno je to tijeljno, ako se na tržištu pojavljaju masovni mediji, koji imaju veliki prođu, onda u konzumentima ima broj intelektualaca relativno Ako napravimo medij koji odgovaraju intelektualcima, koji mogu i zahtijevaju i žele kvalitetnu, dobro informaciju, tada ti medije ne mogu biti komercijalni, zato je taj broj dobro. I ovo malo što je populizirano, zbog toga što su plaći mislice, pogledajte se, gimnazijske su nekoče, bili konzumenti medija koji su upovali na kilascima, novini koji su slušali rade, išli na koncepte, išli na kazaj, što su toliko populizirani, da se ono jednostavno ne mogu I šta se događa? Kvalitetne medija ima sami manje i manje. U, u brojnim zemljama, mnogo ljudskim zemljama, je broj intelektualaca veći i onda postoje tržište koje može zadovoljiti da je na njegovim ili neki takav može postati na tržište. I treći element koji je trebamo također ovdje uzeti opcije je ovo, klima u nas Visoko školstvo više nije razrednih mladih intelektualica. To je mjesto na kojem smo izgubili studiranje, izgubili smo zainteresiranost malih ljudi prema nečemu. To je visoka škola gdje se knjige ne čitaju, gdje se traže powerpoint prezentacije, škripta na brzinu. Ja pitam studente, novinar, studente novinarstva. Prvi put kad je sreknem u predavonicu, pitam što čitate od norma? Odgovor je jedna ili dvije luk. To zato jer tata ili neko, susjed, donosi morni doma. Ko sluša radio, vijesti na radiju, informativni program, jako malo broj. Šta je glavni izvor? Internet i oni samo tak, tak tako, i oni sve znaju. Sve su za čas saznam, ali nisu pročitali nikad više objekatnice. Kada im dam za ispiknu literaturu poglade knjige, to je panik, to je jednostavno, a to su so studenti i novinarstva. bi trebali razvijati nekakav intelektualizam u budućim svojim radnim mjestima, umjetnijim. Javnost je povučena u nekada skrobišta, ne govorimo o ne bi se u to pušlo, ali mislim da javnost nije dovoljno prisutila. Da, da mi, ljude, koji imaju što kaze, koji mogu nešto kazati, jednostavno ne pripušamo u mediju. Vaša nagrada je bila relativno po mom su skromno popračnju, ali još uvijek bolje, još je bolje nego što je to inače objeće. E, očekivali bi od nek ne znam to je od profesora fakulteta nam treba ovoga od, gostovala kolegica na a ona se seli tu kaže ja sam izdala knjigu i znate da sam izdala knjigu a ne asi dobro gledana na televiziji ja, to, to so su taj naše percepcije percepcije medija e, kad ovako stavimo to u neki uopći kontekst, odda je puno jasnije kada donosimo relativno loše ili vrlo negativne ocjene normalnosti. nas. mi je da tu aktualna predsjednik Hrvatskog narednarskog društva je da on u svom e, uvodnom izlagaju nakon izbora onda to nemamo šta puno dodati. Ja sam da sam ja postoja negativistička osoba da počnem prigovarati, da to dolaze s godinama, no, rundanje nekako, međutim, ispada da je zaista novinarstvo nas na e, niskoj razi. Komercijalizacija je uništala i one vrijednosti koje su nekoč postoje. Mi smo e, imali kvalitetu i ono sovjetskom medijskom gdje je bilo neke stvari koje su da je vrlo stvore određen, da smo imali neko kvalitetu. Sada se ta kvalitetka je zgubila. E, Napravnica koji su ključnici u te priče, ne dolazi su svoj ulozi Oni ili imaju svoje neke financijske, političke ili je bilo koje druge interese, njima uloga medija onako kako je ono zamišljaju, i sve se shodi na površinu copy and paste-nom dinarstva. spomenuli to. Ja sam na primjeru, kada je Grom udario u avion Kroacija, ja sam na lenti za Potulicu, pratio kakva je informacija išla kroz mediju. S kjećem, uglavnosti, sam u tom avionu i sve se mogo pratiti. ili To je copy and paste. Copy and paste tukaj so bile stotenja nusportala u Srbiji, u Bosnije, Cegovej, u Crnebori, u so svi ono prvo informacijo koja je krenula i koja nije dobro Ali niko nije ni želi to izpravljati, kako da se potruguju to izpravljati? Dakle, ta jedna, jedno novinarstvo, koje, eh, koje mi naučimo manje novinarstvena, novinar, je novinar, novinar, koje postoji, je isto jedno nema više velikih medija, nema više velikih urednita, nema više velikih e, noninara i bojem se da, da sam tu dosta, dosta oblogan skeptiče. Ima potrebe za intelektualizma bez dvojete? Imali potrebe za demokratizacijom, demokratičnost pomeni bez ikakve dvojete? Pitanje je tako. on je definitivno se mogli promijeniti tuđi ja nekako najmla smatram da Gospodin Jelčić, evo, da ne nabra dalja sad sa ljudima za stolom, uvijek sam maštovalo da ću jednog dana možda biti novinar kao što je bio je Gospodin Daniel Klevnik, i okolnosti su bile drugčije. Gospodin Malović bio je moj šef e, u vrijeme kad je večernji list imao naglog od 400.000 primjeraka, kad je večernji list imao svoje vojvođarsko izdanje, kad je večernji list imao svoje inozemno izdanje, Priješenji list hranjiva, pa jedan 500 obitelji, sigurno. E, danas je 40 primjeraka, 70 ljudi, malo mladih, bez šanse da se stalno zaposle. E, kako nam se to dogodilo? Zašto nam se to dogodilo? Dugo bi o tome mogli pričati i razgovarati. Mediji izgledaju onako kako imaju onakav a kakvima je njegovih urednici, to je rekao Mirko Ilić i to je živa istina. Urednike postavljaju vlasnici, dakle, mediji izgledaju onako kako žele vlasnici medija. Tko su vlasnici matičnih, središnjih, mainstream medija, kako kažu u Hrvatskoj, ja to zapravo ne znam. Međutim, kakav je njihov ukus, to možete svaki dan vidjeti u mnogi jedna primjer da ne teoretizira puno. E, imao sam tu čast priti dramaturgom e, Velikom Georgiu Karu koji je e, radio na gostu legendu dakle prvu dramu Miroslava Krleže iz 1913 godine nikad u Hrvatskoj nije izvedena sa mladim ljudima, svi mediji e, govorili su o kašnjenju radonačelnika, 35 minuta. Tek uzgred je bila spolu minuta samo i e Sad je pitanje, da li je gradonačelnik kasnio da bi se o pisao? Da li je on kasnio zato da bi ovaj, bio u novinama ili zaista uh, tako zaposlen, pa mora ići od Vatoslava Kuliša otvorenje izložbe pa nagloz? Nema ovo Mislim da biste vi, u da ste zapravo većim dijelom puno veći stručnjaci e, i lavovi lavice u ovom poslu, Ja pro što je sam govorio spomenuti u ovom ugodnom dijelu. E, odgovor e, na to pitanje mislim da je da nam da EU. Naime, što je HNOS, na razvoj kompetencije. Dakle, mi se svi moramo truditi, odgajajući svoju djecu, predavajući svojim studentima, učenicima, kolegama. Dakle, pomoć im da razviju kompetencije potrebne da razluče informacije. Evo je ovdje i gospodin Iman on je bio na uredni kulture, isto sam strašno puno od njega naučio i Drago mi da još uvijek isprave poslog novinara. Zaista evo e, recept nemam, ali slutim da je rješenje upravo to da mi našu djecu moramo učiniti konkurentnoj e, djeci e, koja će uskoro doći na ovo tržište rada. Dakle, dolaze strani menadžeri sa zapada dobro škola ovaj da e, uzbog ratljališta i nekretnine, a s ljudima ne znam što će, doći će vjerojatno vrlo skoro doktori iz Srbije, iz Bosne, zato što će naši doktori otići na Zapad. I do, doći će iz vjerojatno afričkih zemalja, ljudi koji će pristati biti smetvari i raditi poslove koje možda naši ljudi neće htjeti raditi jer će se zaposliti na takvim poslovima na Zapadu za večer. Razvoj kompetencija, rada. Ja se slažem s vama i slažem se sa, sa gospodinom profesorom dr. Stjupanovinom da je knjiga savršen proizvod. Za knjigu ne treba struja, dovoljena je na svjeće, dovoljena je Ona i za sto i za tisuću godina komunicira sa svojim čitateljim. Ovaj čas, ako isključite struju, svi ovi moji obitelji, ovdje ova računala, ova kamera koja nas snima, postaju neopotrebljivi. Mi smo ponovno značili proku u 2000 godina kad je izmišljeno pismo. Međutim, što, što učiniti? Ja sam kao štreber, kao dobar džak svog profesora, doktora Vladimira Bitija, trenutno je veću, čitao Metlunana medije poruka, međutim, Metlunana eto njesko kaže treba ići ispred medija, svladavati medije, a na drugoj strani kaže ne treba trčati za medijima, treba se držati onoga što zna. Znači, s jedne strane, Tom Marojević ima pravo kad koristi samo nabiz, i samo telefon, i odbija imati čak i motitel, i mnogima u nas je obje i tekako a s druge strane, kako da komuniciramo sa novim generacijama, ako ne naučimo nove medije. Zaista, moja pričera je prva godina e, psihologije, e, Sin je peta godina, od četvrta, arhitekture, već oni se razlikuju po pristupu medijima. Sin e, koristi portale, koristi forume, ako ide na putovanje postavi pitanje na forumima kako je u Barceloni, kako da dođemo tamo, dobio odgovor. Mainisti medij uopće ne, ne percipira, televizija ne dolazi u opciju, Uh, jutrni, večernji, te portal to njih ne zanimljaju. pak uh, je neprestano spojena mobitelom i računalom sa svojim generacijom. Na Facebooku, dakle, ona kad piše zada, zadaču, ona komunicira sa učenicima svojima iz razloga, su sada sa studentima na psihologiji, izmjenjuju skripte, postavljuju si pitanja, dogovaraju se, oni su zapravo gotovo 20 sati povezani. Ko od nas si to može priuštiti, ko uopće to od nas želi. Kad smo svi željni privatnosti. i ostalo, kažu teoretičarim da će upravo privatnost biti nešto što će se u skoroj budućnosti moći priuštiti samo jako, jako u Pogledajte, kamere su pred eh, centrima, trgovačkima, pred bankama. Gotovo da nema mjesta gdje možete ovoga biti analit. Bio sam, eh, dakle, Lektor hrvatskog jezika u večernjaku 5 godina imao sam čas da mi vrhunski intelektualci budu mentor. Dakle, to je značilo noćna smjena, to je značilo od 7 sati nadeđa ponekad do 7-8 sati utro. To znači da ste recimo godinu dana vas je poučavalo nakon što ste diplomirali na Filotskom fakultetu Hrvatski jezik Jugoslavijske književnosti, recimo Piran Jezbošić, vrhunski stilist i e, lektor. Potom gospođa Zorka Horvatić, isto tako. E, potim, potom, recimo, Strat Mil Primorac, koji uz to što je vrhunski le, lektor i redaktor i vrhunski književni kritičar njega za cijelo izdati, tako dalje. Neću nabratiti. Potom, mi koji smo e, bili zainteresirani, koji smo se trsili, trudili, poželjeli biti novinari, nekima se odbružila ta krivika. Ja sam e, dobio i ljubi se jednostav, zbog toga je to jedno zbudnivo bilo zanimanje. Također ste dobili e, mentora. Prvi zadatci smo da idete na tržnicu. Idi na tržnicu i donesi tekst. <laughs> što, što je na tržnici zanimljivo? Oni koji nisu uspjeli u tome, oni bi otišli na pola godine iz zanimanja, oni koji bi uspjeli išli bi dalje pa bi dobivali pozbog. Reć ću vam, E, moj e, pokojni dragi e, kolega e, kazališni kritičar e, vjesnika Dimor Foretić, e, ne biste vjerovali kako je on dobio svoj posao. Naime, e, Dalibor je bio školovan i opredjen da postane e, novina u vanjskoj politici. Bi trebao je e, otići u Englesku i izvještavati iz Londona. Međutim, Dovodila se jedna čudna stvar. E, Jedan od e, novinara vjesnika u to vrijeme se zaljubio i brak je bio ugrožen. I onda su kolege, da bi spasili brak tog svoga e, novinara, poslali njega za stranu dopisnika iz vjesnika, a Daligor su dali Daligori kazališnji pitičan. Međutim, Daligor, kako je bio obaj, uvijek spreman učiti, dajmo učiti kazalište i po mom sudu, bio je dobar učenik, žal mi je što više nije s nama, od njega sam i ja učio, eto jedna crtica kako to neko će sljeda. Moja mentorica, jako bi ona rekla, nisam ja vama mentorica, ali ja ću reći, to je život koje sam jako puno učio, to je gospođa Marija Gvičević, isto je pokojna, godobinarstvo mi je ispričavala ono ovu priču. Kaže ja sam ušao u novinarstvo 1948. godine. tada su redakcije bile prazno. 41. ustaše su očistila redakcije 45. partizane su točine 48. do krajčila je pismene ljude po redakcijama. I tada sam ja kao gimnazijalka kad sam bila pismena, dobila priliku e, pisanja. S novinarima se nije to promijenilo. Gospodin Malović može posvjedočiti, ja sam tome svjedočio. I 90. je puno kvalitetnih ljudi zaboravljeno otišlo u mirovinu ili neka druga zanimanja. se isto tako slična stvar dogodila, a slična stvar se događa i sada. Meni je užasno žao što zapravo ja sam cijelo vrijeme čekao ove svoje godine, znači 50 i nešto, misleći da ćete tako onda dobiti priliku i na pravim način biti novine, jer naučiti to što treba naučiti. Kad mi se čini da sam naučio to što treba naučiti nema, to bih je pasirati. Zadnji posao u večernjem listu koji sam radio, a odvojim sam kao novinar da budem poslušan. Dakle, u tom smislu, ako vas urednik pošalje na zadatak, vi taj zadatak prihvaćate. Urednik ne kaže kako trebate pisati po nekom drugom. Ali ako kaže, na primjer, idi uh, u Bogoviću u ulicu na Špicu, fotografira poznate ljude, naravno, mahom, starlete, filmske i televizijske zvijezde, i pitaju ih gdje su ljetovali, onda bi to radi. Obično to rade ljudi na početku karijere, ja sam to radio na kraju svoje kritičarske karijere prije pet godina. Međutim, dakle, e, e, Svatio sam da jednostavno više budućnosti za onakvu novinarstvu kako, kako sam ja našao, nema. I prihvatio sam posao lektora hrvatskog jezika i želnosti na sveučilištu sve to je metoda u Makedoniji, najveće sveučilište, imao sam fantastičnog mentora tamošnjeg čovjeka koji kod nas preda makedonskoj jezi gospodina profesora, doktora Ljubljina Spasova. Međutim, da sam se suočio isto sa problemom medija. Dakle, studenti više, kao i publika danas, ljudi više ne čitaju, ljudi gledaju, ljudi gledaju novine, gledaju sliku, gledaju naslov. Istraživanja kažu, bar tako kažu o ovi stranci koji su nam držali predavanje o novinarsku, a malo smo svi znali više od njih, kažu da čovjek danas 30 sekundi provede gledajući neki tekst na portalima ili u normima. To znači prilike 15 redaka tiskanog teksta. To vam je ili 4 rečenice. Što vi možete napisati u tri ili 4 rečenicama? E, moji studenti dakle, su komunicirali istom sa Znači, računamo, preko računa. onda sam nja krenuo u želji da im se približim jezično, kulturalno, pismovno. Dakle, da im približeni gajicu, oni su bili zapravo sedam godina u svojoj izolaciji jer se iz, Makedonije, iz Republike Makedonije nije mogo e, do mojeg dolaska e, putovati lako. Napravio sam zajedno s njima portal. Znači, makedonski kroatisti. E, tu se pojavio problem, dakle oni su računali bili vrlo pismeni, oni su meni objeralili da ne može biti portal da bude dvojezičan, da bude dvojopismen, da to je mediji ne podržava. Znači ne može biti i makedonska čirilica, i garica i hrvatski makedonski jezik i onda su oni jednostavno odlučili da to bude samo makedonska čirilica, da bude samo makedonski jezik i pisali su u glavnom temama malo nekorantistički i nejezički. O čemu obično mladi ljudi, pišu, glazba, pop kultura i svečno. <gled> onda sam se ja ok, jako, sam financirao taj portal, odnosno naše ministarstvo kultura, obrazovanja i športa je financiralo taj portal, njegovo pokretanje, pokrenulo blog. Moji prijatelji su me poučili i shvatio sam da nije nikakav problem da imate zvopisni, dvojezični blog, da možete danas vrlo jednostavno za male novce, pokrenuti takav tlog, stavljati slike, stavljati tekstove, znači on još uvijek postoji, zaciklar.wordpress.com i tamo sam stavio tekstove hrvatskih knjižavnika, na njega sam stavio makedonsko hrvatsku čitanku koju sam napravio sa studentima, sa profesorom Spasovom. Dakle, od Bašarske ploče do Posle suvremenjih autora, preko Kupačića, Kaštelana, Besne Pazne do današnjih autora, do mladih dramatičara moguće vidjeti tekstove, originalne na hrvatskom, prijevode na makedonski, isto tako od početaka makedonske pismenosti, Blaže Kornjenskog do današnjih autora koje smo zajedno prevodili. Dakle, mediji sam tu poušao iskoristiti u ove naše svrhe, intelektualno. E, čini mi se da sam nekako e, možda oblašao, ipak odgovorio vam. Dakle, e, mediji su danas zaista dvosmjerne. Mi moramo računati. Moramo računati s tim da mlaga generacija vrlo brzo komunicira preko tih medija i zaista ide ti meni zaista najviše mali koji na vratima zahvala. Dakle, svega Jako je teško vidjeti što vije. Ja sam pitao svog sina, da li oni recimo otvaraju enciklopediju u bez problema možete besplatno otvoriti enciklopediju Britaniku. On onda nisam znao da to postoji, ali meni to ne treba. Postoji vikipedija. Dakle, za njih je glavna izvanja informacije eh, profesionalna stručnja Wikipedia, s tim da ovaj, Wikipediju možete i puniti. Dakle, svako ko, ko nađe svoje ime na Wikipediji, ako neki podatak nije točan, može se žaliti, može administratora nastati, to je relativno pouzdanje. Nešto što je bila e, enciklopedija dobao prosjetljenjstva, čini mi se da je to nešto što se danas nama događa. u momentu. Moj savjet, dakle, nemojte odpustati, pišite svoje knjige, radite ono što ste do sad radili. E, postojimo mi koji to cijenimo, koje je, da je to važno. Što je starije, to je važnije i to je vrednije. A e, mladi ljudi morat će naći svoga puta, Pomozimo im, odvojimo ih, naučimo ih, e, budimo strpljivi e, da ta znanja koje su sada među godicama knjiga da zajedno i digitalizira. Dakle, oni pripadaju linearne civilizacija, mi pripadamo linearne civilizacija. Kao što je čimo početak i kraj, na kraju je točka. K njihamo obično od početka do kraja, oni pripadaju fragmentarne civilizacije, Dakle, oni uče ovako. Tragmerke, komadiće, što je i zanimljivno, pronaću isti čas. Otvori nam mobitel, pojma pa će pronaći govi scenke, referencivanje. Pa će pronaći kako će biti vijelo. E, Posebuk će i način funkcioniranja mozga. Što s tim učiniti? E, nemam pojma, ali s tim treba e, računati. E, mislim da je rješenje ono što je moja generacija zapravo... pravi čudok, kada je Šubar to znao. E, s kojima ne zna što će, nego zašto se nešto događa. Upravo to, ako ih naučimo e, principima kausalosti, bit će im nalavše. To je tvoj prijedlog. Ovaj. Zaista hvala vam, velika me čast što ste mi posvetili svoje vrijeme. I računajte na me. predovačima i osobno u cijeljim institucijima koje smo se e, Ti si rekao u, u, svom, umodu, u svom umodu da ulazka u Europosku uniju se očekirava određeni civilizacijski demokratski napredak i da on manjaju više e, iz osnovu. Vrvo drugim pripječavam. Mene osobno kod stvari koji se radi o životu, zavrljava da je taj nakonak civil, civilizacijski, koji demokratski izostao u ono što se zove znanje o svijetu koje nam okruži. Pogledajte nam kakve nam izvede valjsko-političke ljube. Pogledajte koliko televizija posvjeđa je vremena djesnima iz svijeta. Pogledajte sve te djesni pa ćete vidjeti da više nego indije postaju copy-paste, to jest, kopiraju pa prilijepi kao svoj tekst princip u izvještajima o svijetu, ono što se dovarje o svijetu, ono što nas brinja o svijetu. Mi bi trebali očetivati, obdavno to trebali da neprestavno treba prepitujemo svoje mjesto u novom okruženju, u novim sadazima, u novim vermenima, u novim krizama, u novim, u novim istinu. Kod toga ću samo uvijek kratko reći jedan kriljen, potom ćemo nešto pisati, da je nekratiti ideju. Svi govorimo o ovoj dati A niko zapravo ne ono pita od čega se sastavite. Ili brojno. Zna se kome Zna se budu. su najviše dužni, dužni, dužni njemci, manja, koji šest 26 milijardi, pa onda fracuzima, pa amerikancima malo nekih jedanaest milijardi ali pogledajte strukturu tog duga. Najveći dio tog duga tako veliki dio je izvoz 15 u kupovine oglje. petnaest posto njemačkog izvoza ogrilja u cijeloj Europi je otišlo u brčnju deset posto ormja koje izvozi francuska u europi je otišao u grzp Grčka jest, ima svoju pojmojritu, svoju zavuđenost, svoja odnosi sa Turskom, svoj politički položaj svoje snoga u tome da oni moraju biti u odnosu na Turke, ona ono svjehljene koja je bar 5 cm viša od turske situacije. Međutim, kad se gleda kako se prodaje to a ja ću vam sad reći, 74. je od evnošte unije Grčka mu vezala ovojšća za 160 milijardi eura, što je polovica ovog duga koji je sadlala, 329 milijardi eura, stoji na ratu. Ona ima 3 milijarda tetelkova četiri puta više nego što ima ne Ona je potrošila 3 milijarde eura nedavno, ne, nedavno, još 50 godina, koji četiri njemačke godnulice u kojoj sami jedna tri su nisu a 3 milijarde duga su na tom računu koji im trebaju Grci, Grci odlačivati. Grci ne nacionalno dolo a a ne budžeta, ne gode budžeta 2% ko, ko troši nego troši 4% nacionalnog dologa, ukupnog dologa, ne do sada prošljeni nabog vojne, opet. U toj nabogu opet kažem na prvom mjestu su Njemačka i Francuska. Svi veliki skandale zajedno vredne su, kao što znate, uvijete to vezano jedno s drugim, trvove na oružja, korupcija, proličivanje. Jedini i veliki, kako sam znao, političar vrčki je sada u zadnju zbog kupovine ovdje. Ni, okay, nismo še biti. Ja. O tome se mi pišemo. O tome se piše pišemo, zapadno pismo. O tome se mi da spravljali s konkuren, uh, parlamentu, o tome se naravno ne piše u našim novinama jer nemaju je izgledala da naprave copy-paste. A i da bi se jih pisa, lako vidite kako piši copy-paste komentatovi, pogotovo mnogih velikih izravača, Vidjet ćete, mislim da su umije osmjereni, da oni zapravo da neka ti Grci koji se razpravljaju, koji se još dostočno siromašniji, ali neko odplate sve do zadnjeg eura, bez obdora što je niko meni akumizirati kakav je to od pute došao i što je ne bio vest. Uz prodavim, u prodavim, u prodavim, u prodaju, obdija, i, i neke dodatne uvijek. To vas nema obavještati. To je naš pisu, to su naši mediji, to je naša javnost. Na isti način bi vam ono ovo o tim i niza tih uh, copy-paste ocina, procine, lažnije reportaža koje su objavljivane sada već drugu ili treću godinu, a na isti način bi vam ovo govorili za da su vaze međan podržane Prve je Europske olimpijske igre, zato praktički niste mogli ništa, ja bi smo mi mogli da Da niste ništa pročitelji u novema, da niste ništa o spinovnom kanalu Matejšinom, mogli vidjeti da se to uopće održava. Ja sam to znate kako? Preko Njemaške televizije, koje svaki dan imali jedan sportski prednost ili bar jedni specijalno dnevno emisije o tome šta se zreši o RMZ, koja, ako zbog niče da drugoga ne je ipak važna u preistredivanju naše uh, energetske dodružnosti. Ta ideja za glupnjenost i za vidljenost, gledajte u vlastniku, vračanje u prošlost. Kada sve to skupite na jednom ključu i kada svi to čitate, velike djelo na internetu, ali ne samo na internetu, i kada razvijeste o tome koliko stvari ne znamo koje smo ulazkom u Evropu i morali odmah sadnog, a koje su so za tajne, reklamo većim dijelom i namjerno za tajne onda mogu reći da imamo sjajanje. Hvala. Pa. A nakon tvoje informacije o no, pričkom Morišu, ja se čudim zašto njima uopće trebuje pregovore. Nekano. menuli o broju intelektualica u djelu intelektualaca u djelu intelektualica to je tako pa ću vam prikazati jedan od portala koji bi morao njih uključiti, te intelektualica portal se zove znanošt port i unutar tog portala imate connect portal. to što je portal na kojem javi bi bilo koji znanstvenik sa nekom temom i onda to završi uglavnom u, u sobom. Tako da sam ja nakon godina sudjerao na tom kontalu jednostavno otišlo. Hoću vam reći da čak i ta proporcija znanstvenika koja postoji na koju bi se eventualno moglo računati, završava istim takvim sobačkim razračunavanjima, a ne nekom misuriskom diskusiji. Druga stvar, koja mi se čini dosta važna za Hrvatskoj, mi imamo jednu instituciju koja je javna, a to je televizija. Javna televizija bi morala, po mom sludu, budući da je financirana od javnost, davati standarde javnom buduću stavlju. Ono što ste mi rekli za dogodanje, to ja kao nestrušim. Sam vidio i mislim da bi ono morala od toga biti kažena. Ne može se dozvoliti na javnoj televiziji takva da se istrušim. Dakle, imamo mogućnost ako su ovi mediji pisati, zalažene time što su vlasnicima i urednici kojom vlasnici, ješta, javna televizija bi morala apsolutno biti iznad toga. Međutim, ona se pretvorila, nažalost u političko prepucavanje djuh strana, koče namisliti koga u Programsko vijeće i onda se cijela igra zapravo odbija u tom smislu, a ne u svijetu, kako bi naravna televizija pregledala prvo na pregleda, pregleda. Evo, prije nego što riječi dao kolegi Maloviću, ja bih samo se referirao na njegove želje. E, rekao bi da su one obestinjene, možda danas, najboljem dnevniku Gardijanu. Ako od njega pratimo izi, situaciju Grčke preko Gardijana, on ima daje najbolje informacije. A što je interesantno kod Gardijana? Recimo, najgubi možda evorski ekonomijski Novinar, kolumnist, napiše jedan članak i javno sam Nobelovci ekonomski. Zamislite, kad vidi Nobelovci takvom a to je jedan strašan izazov, kad se javni najviše sluštnjaci da polemiziraju s njim. A s druge strane, ono što si rekao e, o intelektualizaciji. Tragičan je danas kod nas da intelektualanci više ne žele biti intelektualanci. Novinarstvo propada, to je u gledu. Andre lepe, svi bi htjeli biti ja, svi bi htjeli biti novinari, profesori, doktori sa sveočništva, koji se drgaju da bi bili monisti, znači po će da je političan, ako njenu glavnici da bude u meni. A druge strane, pogledajte uh, Jugoslaviju između dva rata, 80 i ne znam znači ne bi smjero Ali su ih održavali jedan intelektualnu razvoj. Kržar i mogao tako biti kršar. Pitanje sada imamo da nas mi dozvodi bilo kome od nas, da je takva autoritet e, svoje. Znači, po ovom mišljenju kad sam pozivao odgovornost političare, vlasnike medije, trebali smo i nadvariti neki način ovaj prozor da oni sami pristaju da budu prostituirani ako ih se pozvore dva tri puta nekakav javni medij, on već. Ovaj, Uvijek ja, ja, ja. pa. e, se moguće bitenije. se dobroćešće je na jedan trend koji se javlja i u teoriji, ali u medijskoj praksi u svijetu. Mi ste nam mogući njeni potpuno Mi smo imali, ono što se naziva na engleskom, to je materijni jezik naše sada, ovoga public broadcasting service, javna televizija, ja radio televizija. Međutim, uočilo se da to nije dobro zbog čega, jer eh, Denis Mecler i Mancini i ostali teoretičari govore da je potrebno imati public media service, znači javne medije zbog čega, jer komercijalizacija dovodi do toga da ja uložim svoji 100 miliona eura u neki eh, medijski biznis, ja očekujem profit od toga. Nisam uložio zato da bi akademica uživa u, u, u dobrim tekstima, ali ja očekujem profit. Očekujem me tako da će dobiti veći već broj ove ovaj sreće i tako. I e, ovdje imamo medije kako imamo potrebe, Toliko na razljad, da tražimo javni medijski servis, i javni radio, i javni televizac, i javni tisa, javni mjusporta. Ako to bude kao hrvatska televizija, teško nam bismo ništa dobili, ali kao jedan od mogućih, jedan od mogućih rješenja je upravo taj javni medijski servis koji bi se financirao javnim sredstvima, gdje ne bi bilo tučnjave za hotelje, gdje ne bi nadzirni imenovao i tako dalje neka politička struktura, bi javnost određivala i ona bi zadoviljavala potreba, ja vam se. za više. Koliko će se to moći stvojati, zaista ne. samo trebali je ovo. I možete znati da smo bilo uh, oko 25 godina. Program što je će, koje je bilo sastavljeno od delegata u njimu 26 godina. I to progransko vjenčaje je jasno propalo zato što se pojavili kolekcijani koji su tvrtili da je Sada puno bolji predstavnik javnosti od javnosti Sada. Ono e, ja mislim da književnih zemljernih treba biti jer će naša duša uvijek hvatiti za književnošću a kako je to susretu sa novim medijima, oni svi se moraju prilagoditi. Evo, jedna moja prijateljica koja je sakita na kompjutore sa da se sretanice i tako ima unku koja se zove Tija, koja ima tri godine i koja hoće da joj baka čita banke i stavlata. Međutim, baka koja ima dvije godine ne zna otvoriti tablet. Makio li je na kompjutoru svakima tablet, ne zna taj modem, ne. I onda je unka, tri godine otvara tablet i kao djeca koji čitaju lajke i sniga tošla zna po redu koja treba ići i da se ponadne nekoliko puta. Znači nije problem, mislim, i ja i nije u internetu, jer ostaje sve ovo sadržavno iz prijateljenja. Gospodin Plednik, samo da dodam ovome što ste kazali. Razmislimo malo o tome zbog čega ti novi uređaji nisu prilagođeni zrelim i recimo starim ljudima. Zanimljiv. Nemate, dakle, slova na mobitelima su beskreno mala. Tipke su tako male da zaista morate imati male prstiće da rukujete s tim. Postoji jedan mobitel za starije ljude s onim zvonom, crvenim za opasnost, što je, tako rekli smješno, taj mobitel gotovo ništa i ne može od onoga što mobitel imamo. Dakle, zašto oni koji proizvode mobitele proizvode ih tako da se njime, njima ne mogu koristiti Dakle, mene isto moja djeca uči, to sad je kad je u te školi informatičke, neka vas vaša djeca uče oni odraste os time. Ali zato nije absurdno, zar to nije namjerno uh, ta industrija uh, zbog nekog razloga je to tako radi. Ja mislim da je to pitanje je opće kultura i neće vam bogatstva. I u Americima te knjige i iste knjige naslov i Vi i možete ići od svoje knige, sve već s ovima u drugom policja. Podi krenja. Poprostite, <tosti> ali mislim da ta pomalo u jednom smjeru u se svi složiti, ali nećemo puno nasmišljenja. To je svoj mislim da svoj odraca. Ja možda razmislimo o nečemu što misli da je veliki problem. Problem se nosimo. Čini što je na nas. Kako rečeno, nije u grementa, nije nazvište urožel, zavržaj I zve da se može angažirati. pokazuje da vam se i govore, evo sad se uberju oni koji su daje drogo, a poslije će se uberiti oni koji su, su dotičili droge i tih djela odveća i Mislim, da će dobro nije i malo zakrašeno, da se nismo uprednijetili šta nam se dogodilo. A sad vidimo šta se dogodilo i možda li imamo detalje ili Ja bih molio Akademika Šenjkara da vam zakričiti riječ. Ja Hvala vam svima i još jedan na ovdje, ugotovo našim uvodničarima na poticajnim rječima, vama koji ste svidjelovali u razgovor. Vjerujem da bismo imali još što Znači, tema i jest zanimljiva. Tema je aktualna. U mnoge je, vjerojatno, zatekla razina zapravo na kojoj se odvijaju rasprave na tim medijima, na forumima, u ovim komentarima čitatelja. Mene osobno uvijek užasava i tako mislim da je to ipak ona manjina informatičkih pismenih ljudi, jednako što mislita što je tek sa koji matematički nisu kako bi oni se ovlasili da nekog pomogne da to učine. Zato mislim da ćemo i nastaviti sa ovim raspravama. Naše, naše vječe nastavit će sa organizacije Mlakih tribina, imamo u pripremi već dvije, barem dvije, dvije, tako da javim ćemo se Jesenas naći prvo sa temom jednom filmskom, koje jednom od tri teme filmske koje je prof. dr. Hrvoj Turković već predložio, koje možda nisu na ovaj način svima zanimljive, ali svakako su važne, a nešto su se i kazalištvi kritičari i teatrovozi isto tako poželjeli oglasiti u sklopu ovih naših tribina, pa će i to biti jedan od sljedećih razgovora. Još jednom vam hvala svima i svima ugodno i što manje stresno ljeto. Doviđenje.